5. Є багато речей в технологіях Союзу, які не можуть не подобатися. Вони дозволяють нам поширюватися в нашому спіральному рукаві, як насіння на вітрі. Вони переважно тримають нас у теплі та безпеці у холодному вакуумі міжзореного простору. Вони приймають наше сміття і випльовують ледь їстівну їжу. Вони дозволяють нам жити на таких планетах, як Нівельгейм, у місцях, де нам, чесно кажучи, не слід жити. Однак є один чинник, який визначає майже кожен гаджет, що виробляє Союз. Це захист від ідіотів. Майже кожен пристрій, який ми привели з собою на Ніфельгейм, має достатньо штучного інтелекту, щоб ним міг керувати будь-хто. Якщо ви добре подумаєте, то це абсолютна необхідність, враховуючи те, як ми подорожуємо. Типовий склад екіпажу в місії колонії складається з двох сотень дорослих, які відповідають за доставку і захист кількох тисяч заморожених ембріонів. Ця група має включати паростки всього, що вам знадобиться для формування повністю функціонального технологічного суспільства – адміністратори, лікарі, юристи, інженери, фермери, тощо і тощо. Там не так багато місця для хлопця, який добре знає, як працювати з еспресо-машиною. Ця річ повинна працювати сама. Цей принцип поширюється майже на всю техніку на Ніфельгеймі. Фахівці з сільського господарства, інженери, медики – вони знають, для чого призначене їхнє обладнання, і, сподіваюся, вони знають, що з ними робити та коли. Але коли справа доходить до інших людей, щоб змусити машину працювати, їм достатньо лише сказати їй «працюй». Іншими словами, основним обмежуючим фактором є не досвід, а відповідні дозволи для ввімкнення. Я це все наговорив лише, щоб сказати «технічно мені не дуже потрібен квін» щоб допомогти мені зробити завантаження. Я знаю, як надіти шолом. Коли я закінчував вивантаження, єдине, що Квін зробив, коли я був прив'язаний, це притиснув великий палець до панелі автентифікації та сказав їй робити свою справу. Це означає, звісно, що мені справді потрібен великий палець Квінна. «Ні», – каже Неша, – «ні в якому разі, Мікі. Я не украду для тебе великий палець?» «Ой, та ладно!» Я прихиляю голову до її плеча і дивлюся на неї. «Це лише один великий палець. Це ж не те, що я прошу тебе украсти його руку. Ми повернулися до огляду скелі, з якої Берто стрибнув вчора в день. Я хотів, щоб Неша побачила це місце. На відміну від Берто, я думав, що вона оцінить його як щось більше, ніж зручне місце для самогубства. Раніше я багато мандрував Мітгардом, блукав у пустелі, шукав такі місця, щоб посидіти і подумати. Я хотів дати Неші побачити цю частину себе. Крім того, звичайно, я хотів привезти її кудись, де ми б могли поговорити, щоб мене не почули. Серйозно, каже вона, як ти думаєш, я це зроблю, Мікі? Я підкрадаюся ззаду до нього з парою рожевих ножиць, відрізати, схопити і втекти? Слухай, я не продумав усіх деталей. Вона сміється за дихальним апаратом, хитає головою та спирається на лікті. Любий, той факт, що ти тут, на цій планеті, говорить мені все, що мені потрібно було знати про твою здатність продумувати всі деталі. Так, це справедлива думка. Дивись, каже вона, що ти знаєш про блокування системи завантаження. Я маю на увазі нам потрібен весь його великий палець. Це програма для зчитування відбитка пальця? Детектор ДНК, обидва. Я знизу плечима. Уявлення не маю. Все, що я знаю, це те, що йому завжди доводилося прикладати великий палець до машини, перш ніж вона починала працювати. Наша закочує очі. Ти безнадійний ти це знаєш? Вона відкидає голову назад і дивиться в чисте, рожеве блакитне небо. Якщо це просто пристрій для зчитування відбитків, можливо, ми могли б, я не знаю, якимось чином отримати відсканований відбиток його великого пальця. Якби ми мали його, ми могли б створити дублікат за допомогою одного з принтерів малого діаметра. Хм. Під нами щось стрибає зі скелі, розправляє двометрові павукові крила і злітає в делину. Це... Неша знову сідає і повертається до мене. Це що? Я вказую на те чорне, що майнуло над лугом. Це перша літаюча річ, яку я бачу на Ніфельгейми. Кажу я. Ти бачиш це? Я це бачу, каже вона. Ми можемо зосередитися? Я зосереджений. Одна з речей, на якій я зосереджений, це те, що на цій планеті є маса речей, про які ми не маємо жодного уявлення. Я маю на увазі, що це було. Схоже на те, якби Тарантул трахнув кажана. Що ще ми не знаємо про цю планету? Чим більше я бачу такого роду речей, тим менше я хочу вбивати себе на основі купи припущень Міко Берігана. Вона схиляє голову на бік. Припущень? Яких? Не знаю. Ніби знову стане холодно і так і залишиться. Наприклад, нам дійсно потрібна ця антиматерія. Це не припущення, Мікі. Це науковий факт. Це місце було сніжним комом, коли ми приїхали сюди. Пам'ятаєш? Яка може бути причина, щоб ми подумали, що так більше не буде? Не знаю. З якої причини ми думаємо, що так буде знову? Її очі звужуються. а тон стає повільним і виваженим. Тридцять років спостережень, Мікі. Тридцять років спостереження за цим місцем з Мідгарду. А потім два роки моделювання людьми Берігана, відколи ми сюди приїхали. А також основний факт, що якщо два роки тому був лютий холод, то колись точно знов буде холодно. Тому що саме так планети і працюють. Твої слова не мають сенсу, Любий. Тридцятирічні спостереження з Мідгарду змусили їх подумати, що це місце тепле і мокре, пам'ятаєш? Вона хитає головою. Їхні спостереження були точними. Вони просто схибили в пояснення. Ти знаєш це, Мікі. Гаразд. Тож хто скаже, що зараз вони не схиблять у своїх прогнозах? Неше підтягує ноги під себе, відкидається назад, а потім стає прямі ноги. Дивися, каже вона, я намагаюся допомогти, але якщо ти не хочеш бути серйозним, то я все. Ні, кажу я. Почекай. Я ловлю її руку, вона робить несерйозне зусилля, щоб відсторонитися, а потім зітхає і знову сідає. Мені шкода, це просто... Що, Мікі? Просто я не хочу говорити про це серйозно. Я не хочу вирішення цієї проблеми, бо якщо нам вдасться викрасти великий палець квіна або що, і я дізнаюся, що Маршал сказав мені правду, мені доведеться викопати цю бомбу і передати її йому. Але так не можна казати. Іноді я перемикаюсь на дотичну тему і втрачаю нитку розмови, кажу я. Проте зараз я зосереджений. Фальшивий великий палець, Так. Тож нам насправді не потрібні великі рожеві ножиці. Неша знизує плечима. Можливо, ні. Залежить від того, наскільки серйозно вони ставляться до безпеки системи завантаження. Навіщо їм посилено охороняти щось подібне? Це ж не те, що люди вмирають від бажання дізнатися, як це мати термінальне радіаційне отруєння. Так, каже Неша. Це, мабуть, правда. Добре, ти знайдеш щось із відбитком квіна, а я подивлюся, чи зможу я придумати, як зробити нам великий палець. Вона знову встає на ноги, потім бере мене за руку і підтягує до себе. «Добре», – кажу я. «А якщо це не спрацює?» «Ну», – каже вона, – «я думаю, тоді ми зможемо поговорити про план з рожевими ножицями». По дорозі назад до купола я майже сподіваюся знову побачити Повзуна. Незважаючи на те, що він не відповідав на мій пінг, у нашій вчорашній зустрічі з ним було щось, що змусило мене відчути, що між нами є якийсь зв'язок. Ми його не зустрічаємо». Але коли ми піднімаємося на пагорб і починаємо спускатися до купола, я майже впевнений, що бачу кажана павука, який проноситься повз нас настільки високо над головою, що це лише чорна пляма на світло-рожевому небі. Отримати відбиток пальця Квіна виявляється напрочуд легко. Все, що для цього потрібно, це дві години тиняння у кафе, як би Хатченко, з чим у мене немає проблем, тому що я вже два дні не маю роботи. Близько 14.00 Квін приходить за обідом. Він сидить на лавці, на протилежному боці кімнати, як мого далі від мене. Кілька наших груп розкидані по кімнаті, але, здається, ніхто не звертає на нас особливої уваги. Квін їсть свою їжу, зменшену рекомендовану щоденну порцію вітамінно-білкової суміші, встає на ноги і кладе піднос на конвейер, який понесе його назад внутрішні системи приготування їжі. Все, що мені потрібно зробити, це підійти до конвейера після того, як він відвернеться, і до того, як його таця зникне, обережно схопити його чашку для рідини, опустити її в медичний пакет для зразків і втекти. Усе це йде, як заплановано, поки я не опиняюся за два кроки від коридору. «Мікі, що ти робиш?» Я зупиняюся і повертаюся. Кішка сидить за столом із купою інших охоронців, вона витріщається на мене. «О, – кажу я, – привіт, кішка!» Я намагаюся йти далі, але вона підводиться, перетинає кімнату і йде до мене. Ледве я виходжу в коридор, як вона чіпляє мене за рукав ззаду. «Гей!» – каже вона. «Що за фігня, Мікі? Стривай!» На один наповнений адреналіном момент я серйозно думаю над тим, щоб вирвати руку і втікти. «Кішка!» – кажу я. «Я не хочу бути грубим, але в мене є щось…» – вона вказує на кишеню піджака, куди я сховав чашку Квіна. «Точно!» Те, що у тебе є, це чашка для людини, яку ти вкрав з чиєїсь таці в кафе. Що ти робиш? Я відкриваю рота, вагаюся, а потім знову закриваю його. Кішка підходить на півкроку ближче. Ти знаєш, що я маю законне право вибити з тебе цю інформацію, так? Я не впевнений, що це правда, але я знаю кішку достатньо довго, щоб знати, що вона точно могла б це зробити, якби захотіла. Мені потрібно було щось із відбитками пальців Квіна. Тому я взяв чашку. Вона схиляє голову набік. Тобі потрібні відбитки пальців Квіна Брока? Для чого? Я зітхаю, щоб я міг зробити фальшивий великий палець. Вона дивиться на мене протягом довгих п'яти секунд. Добре, нарешті каже вона. Не кажи мені, але коли Маршал схопить тебе за виготовленням ляльок вуду, любовного зілля або чогось іще, не чекай, що я за тебе вступлюся. Я натужно сміюся. Вона кидає на мене останній погляд, потім розвертається і повертається до кафе. Я стою там близько тридцяти секунд, наполовину очікуючи, що вона повернеться зі своїми друзями і відтягне мене до в'язниці. Але вона цього не робить. І зрештою я, подумки, знизав плечима, пішов. «Оце воно?» «Так», – каже Неша, – «це воно». Перевертаю великий палець у руці. «Це не схоже на великий палець, квінна». Я дивлюся на руку Неші, потім знову річ у своїй долоні. «Це схоже на твій великий палець». Неша вириває його в мене. «Слухай, Мікі, це найкраще, що я змогла зробити, гаразд? У мене не було великого пальця Брока як моделі, тому я використала свій. Мені довелося пообіцяти купу послуг і висловити пару погроз, які я, скоріш за все, не змогла виконати, щоб отримати 20 хвилин на одинці з спринтером, щоб зробити це. Якщо цього недостатньо, то, я думаю, тобі не пощастило. Я витріщаюся на неї. Вона пильно дивиться на мене. Вибач, кажу я нарешті. Це чудовий великий палець Неша. Насправді це, мабуть, найкращий великий палець, який мені будь-хто коли-небудь давав. Дякую тобі. Спочатку її погляд не змінюється, і в мене є дві-три секунди, щоб подумати, чи потрібно мені переходити від удаваних вибачень до плазування. Але потім вона посміхається, штовхає мене так сильно, що я падаю на наше ліжко, і каже Це, дідько, правда. Тобі потрібно попрацювати над своєю вдячністю, хлопче. Вона одним швидким кроком перетинає простір між нами, залазить на ліжко і присідає наді мною. Я тягну її на себе і обіймаю руками. Вона перевертає нас на бік, швидко цілує мене, а потім відводить обличчя настільки, щоб подивитися на мене. «Якщо ми це зробимо, – каже вона, – ти справді думаєш, що дізнаєшся те, що тобі потрібно знати?» Я закриваю очі. Коли я відкриваю їх знову, посмішка зникає з її обличчя. «Не знаю. Якщо вони справді надсилали мої копії в реактор, можливо. Вона притуляється своїм лобом до мого. А що, якщо ні?» Я зітхаю. Якщо ні, то, мабуть, ми повернулися з того місця, з якого починали. Вона штовхає мене на спину, потім усаджує свою голову в закуток між моїм плечем і шиєю. Чомусь, незважаючи на те, що весь цей купол пахне запахом тіла 80% часу, і її волосся пахне жасміном. «До речі», – кажу я, – «як ти це зробила?» Вона простягає руку мені по грудях. «Зробила що?» «Переконала когось дозволити тобі зробити цю штуку». Що треба було сказати людині, щоб вона дозволила тобі зробити на принтері людський палець і не пінганути в службу охорони? Вона трохи глибше втикається в мене. Це була Розалес. Ми завжди дружили, а вона з Мідгарду не заміжня. Вона знає, як це. Угу. Я провожу рукою по її спині, а потім вагаюся. Почекай, здається, я щось не доганяю. Вона знає, як що. Неже піднімає голову. Вона посміхається. Я сказала їй, що це секс-іграшка. Я не пам'ятаю багато з курсу античної філософії, який я складав на першому курсі в університеті, але одна деталь мені запам'яталася. Мова йшла про страту Сократа. Йому наказали випити бологолову, оскільки, мабуть, стародавні греки не мали доступу до ціаніду, а Сократ був надто високого класу, щоб його просто зарізати. Він мав убити себе до заходу сонця. Усі його друзі хотілося, щоб він чекав до останньої хвилини, а що Сократ? Він ковтає це одразу. Якщо вам потрібно щось зробити, немає сенсу чекати, чи не так? Приблизно так я і ставлюся до використання фальшивого пальця. Адже я намагаюся підсмажити собі мозок. Можливо. Тож немає сенсу відкладати. Ми з Нешою дрімаємо, а потім прокидаємося після опівночі і прямуємо до медичних лабораторій. Медичний центр знаходиться на нижньому рівні, не надто далеко від циклера. Ми не розмовляємо дорогою вниз. Неша йде так, наче кудись поспішає, а я йду за нею, опустивши голову, бігаючи очима з боку в бік, мабуть, схожий на злочинця-втікача. Коли ми підходимо до медичного, Неша повертається до мене і каже, «А зараз треба застосовувати палець?» Я хитаю головою. Не думаю. Раніше я мав необмежений доступ до вивантажень, тож якщо хтось не заблокував мене, проблем не буде. Я проходжу повз неї і показую свій окуляр сканеру. Двері відчиняються. Ми проходимо, і вони закриваються за нами. Нам потрібно пройти ще через двоє дверей і короткий коридор, щоб потрапити в кімнату вивантажень. Ця кімната переповнена технікою і трохи більше за гардеробно. Половини площі займає бак, сіра металева труна, яку можна запрограмувати на виробництво практично будь-якої органічної речовини, але, наскільки мені відомо, вона ніколи не виробляла нічого, окрім моїх копій. Решту простору заповнює крісло з ременями для фіксації мого чола, зап'ясть і щиколоток, а також командна консоль. Масив «Кальмар» розташований на сидінні крісла. Кабелі звисають до підлоги. «Отже?» – каже Неше. «Це все?» «Так», – кажу я, – ось тут відбувається магія. Я беру шолом, перевертаю його в руках, а потім надягаю на голову. Контакти шкрябують по шкірі голови. Я ніколи раніше не мав справи з кабелями, але бачив, як це робить квін достатньо разів. Їх два. Обидва оплетені мікрофіброю. Один червоний, один зелений. Вони підключаються до консолі. Там є два гнізда праворуч від кнопки для великого пальця, яка змушує все це працювати. Гнізда ідентичні. Який кабель до якого гнізда? Мікі, каже Неша. Ти впевнений? Ти знаєш, що робиш? Так, кажу я. Звичайно. Я дивлюся на кінці кабелів. Однакові. Я дивлюся на гнізда. Теж. Може це не важливо. Подумки, знизавши плечима, я вставляю червоний шнур у верхній отвір, а зелений у інший. Що найгірше може статися? Я можу підсмажити собі мозок. Це, мабуть, найгірше. Я сідаю. Добре, кажу я. Пристрибни мене. Її обличчя було виразу занепокоєння, що межувало за тривогою. Ти впевнений в цьому, любий? Бо це виглядає дуже схожим на страту. Я змушую себе посміхнутися. Впевнений. Це все рутина неша. Давай зробимо це. І вона робить. Спочатку щиколотки, потім зап'ястя, потім лоб. Застібаю застіпку на передній частині шолома. «Ти в нормі?» – я смикаю за ремені. «Так», – кажу, – «в нормі». Вона нахиляється, щоб поцілувати мене. «Люблю тебе», – шепоче вона. «Так», – кажу я, – «знаю». Тоді вона випрямляється і дістає великі палиці з кишені. Готова перевірити, чи ця штука працює?» Я закриваю очі. «Давай».